так пожовкло і вкрило стінню, так схуднуло і запалося. Сама шкіра вкриває череп, але вираз був спокійний і навіть здавалося ледве помітний відтінок в оповив обличчя. Моліться за бабусю, щоб Бог прийняв у царство, просить мати, стримуючи плач і з зупинками вимовляючи слова. Послухалися малі, Посхиляли чола, шепчуть, хто як уміє. А тепер йдіть, мої любі, я сама побуду коло бабусі. Чує мати, як вони перейшли через сіни в світлиці і двері зачинили. Видається їй, тут стара десь і глядить невидимо. З неї говорити можна, почує, коли проказати. Мамо, стишуючи серце, просить вона. Я знаю, ви нас любили, і все для нас віддали, собі не взяли нічого. Ми такі винні перед вами, дуже винні. Не пам'ятайте, чим ми вразили. Дар'я Олександрівна присіла долі, притулилася головою до дошки стола, і знову так гірко і невдержно зайшлася плачем, здушуючи голос, щоб діти не почули. Ніби струмок залив обличчя, поки притихла. Підвелась і стояла, закривши обличчя долонями і хитаючи головою у вікці. Витерла сльози і підождала, поки очі висохнуть. Не хотіла, щоб діти бачили. Виходячи, погасила свічку у руках покійнички, був пасти міг огонь і запалити одежу. Того дня в хаті німо було, як ніколи. Майже й не говорилося нічого. Тільки коли мати посилала Миколу воду, то докладно розповідала, як треба обережно ходити коло колодязя, де стало слизько, бо можна впасти і скалічити. І все остерігала дітей. Нехай так багато не п'ють. Вони надто вчищали дотинкового відра з водою, що стояло на лаві, коло самого вікна першого від дверей, і, набираючи глиняним кухлем, жадібно припадали. «Здержуйтесь», – казала їм, коли до кухля підходили. «Не треба зайвого, бо ноги пухнутимуть». Бачили, як вулицею помало люди ходять. Воду п'ють надміру, і ноги припухли. Декому вже наче колоди, ганчір'ям обкутані, їх важко переставляти. Опухлі ноги швидко обморожуються, їх треба добре обмотувати в лахміття і зверху мотузками обкручувати. На вам того лиха? Здержуйтесь. Гіли борщ. Бабусин стілець стояв біля стола. Ці ночі недовго спали. Дар'ї Олександрівні привиділося, що десь її чоловік гинув. Та провістка пронизала їй груди, мов спис, і прогнати вдалося тільки різкими зусиллями душевними, як захистників. Чи тато скоро вернеться, були якісь налякані. Їй здалося, що вгадали її страх. І хоч їх переконувала, вони в разуму покарані принишкли. Олена зовсім стала схожа справді на кінь. Ручки тонкі, як соломинки. А найстарший, похилившись на ліжко, неначе від утоми, але не хвороби, промовив. Я так лежу, як бабуся. Мати на нього руками замахала з тривоги, від якої світ їй стемнів. Мовчи, що ти кажеш? Він не відповідав і не сперечався. Сказав, що мав на думці, і лежав тихо. Видно, мав знання про свій час. Губи темні, мов запеклися, аж чорно в кутках очей при перенісці. Обличчя висохло і високий, блідий лоб, ніби скрайди струганий, неприродно виступав і, мов мерехтів. Так, протопившися в сніг, клінка з добового коріння дивно біліє вдень, але без світучості, що в темряві. Мати присіла до Миколи, гладить йому чоло, відвертаючи чуб, сухий, як давно скошена травка. В істоті хлопця вже ніби стихло життя.